Bueno, Començarem aquesta última taula rodona, mesa de debat, d'aquesta de tercera edició de la mostra del llibre anarquista. Eh, bueno, moltes gràcies a tots i a totes per per venir, per, per recolzar la mostra del llibre anarquista, a, que aquest any ha tornat després d'un any d'aturada. Eh, recordar que... Eh, la mostra és una activitat que es fa de manera autogestionada i entre altres coses estén fent una bueno, una rifa al final d'aquesta xarrada i que tenim papeletes que s'han de, de vendre per, per donar suport a la, a la mostra del llibre. Eh, vale, bueno, sin més, presentar esta mesa redonda eh, que contamos con, con los tres ponentes que, que ara presentaré. Eh, desde la organización de la muestra era un tema que, que creíamos imprescindible incluir en, en esta edición debido a los acontecimientos de, de los últimos meses. Eh, bueno, creo que para nadie ha sido indiferente el procés. Han levantado pasiones de todo tipo, a favor, en contra, a veces a favor y en contra al mismo tiempo. Eh, entonces nos parecía imprescindible y fundamental desde el anarquismo poder crear un espacio de debate de reflexión en profundidad que vaya más allá de, de las eh, hacer, bueno de las frases y de las consignas simplistas de bueno como no somos anarquistas no creemos son los estados o eh, las de a favor de bueno como es Algún movimiento eh, que se está reprimiendo vamos a apoyarlo sin hacer ningún tipo de, de crítica. ¿no? entonces eh, bueno, Por eso consideramos básico eh, y hemos considerado eh, clave traer a, a estos tres eh, ponentes que voy a presentar ya, ya sin más que bueno, por una parte tenemos a, a Paco Madrid, a Francisco Madrid, que, que es historiador y es uno de los autores de este libro, que sería un poco en torno al que vamos a debatir en esta mesa, que es No le deseo un estado a nadie, de Pepitas de calabaza. Eh, también tenemos a, a Corcino Vela, que bueno, se ha dedicado durante muchos años eh, a trabajos relacionados con el, con el mundo editorial como freelance Y bueno, en el medio tenemos a, a Raquel, que es politóloga y que además es militante de, de EMBAD. Y bueno, un poco la estructura de esta mesa redonda, cada una de las personas ponentes va a hablar como aproximadamente unos 15-20 minutos eh, y después comenzaremos un, un, un debate. ¿Vale? Muchas Gracias. Bé, eh, en primer lloc, agrair-vos als organitzadors que em vaig invitat i sobretot agrair-vos la vostra presència. Jo espero que el debat sigui interessant. Jo parlaré molt poc, eh? no, no m'agrada parlar gaire. M'agrada més el debat eh, posterior, que espero que sigui profund, perquè el tema ho mereix, això del nacionalisme. En primer lloc, perquè es parla de nacionalisme exactament que es parla de terrorisme. Ja tot és nacionalisme, ja tot és terrorisme. Ja... I no, no es té en compte que el nacionalisme és sobretot eh, decimonònic, quan es van crear els Estats-Nacions. Després van haver-hi altres formes <coughs> d'alliberament de països per la descolonització, va ser un altre, un altre procés que ja no, tenia, ja no tenia res a veure amb el nacionalisme, i després va haver-hi el fenomen del nazisme i el feixisme, que tampoc és nacionalisme en absolut, és una altra cosa, bastant diferent, però no vaig centrar en això. I el que està succeint a Catalunya, evidentment, no es pot parlar de nacionalisme, ni tampoc d'alliberament nacional. Jo crec que tindria que parlar bé, més bé d'intentar alliberar-nos del capital i de l'Estat al mateix temps, perquè si t'alliberes del Capitán no i de l'Estat acabes construint exactament la mateixa cosa que, pre que pretenies eh, evitar o intentaves destruir. I com dèiem a la testa no es pot destruir allò que no es pot substituir. És a dir, si volem transformar eh, un país, volem tra transformar eh, el lloc on estem, eh, tenem que construir... Eh, institucions de base que puguen ser lalternativa la, eh, al, al capital i a l'estat. Jo estudiant eh, després de el que va succeir el 2 d'octubre, que per això vaig escriure l'article vaig escriure en un estat de indignació profunda perquè vaig veure el que succeia a la televisió l'u d'octubre, la repressió tan forta a una gent que volia anar a votar i volien anar a votar eh, amb tota la repressió que hi havia és a dir que havia eh, en el fons hi havia algo més que no la necessitat de ficar un vot perquè la repressió era molt forta i eh, aquesta necessitat de fer front a aquesta repressió em va eh, fer reflexionar Després eh, estudiant tot el procés que s'havia creat aquí em vaig investigar què havia succeït abans, i els anarcocatalanistes catalanistes eh, aquí a, a Catalunya van ser molt forts eh, a començar del segle XX. De fet, van sorgir molts grups eh, anarco-catalanistes, per exemple el grup d'Avenir, de Felip Cortiella, que és bastant conegut, però hi ha altre, un altre grup, que m'ha sorprès moltíssim, que es deia eh, Progrés Autonomista, que estava dins de lo que, eh, en moment, la institució d'aquell moment de la Unió Catalanista i el Progrés Autonomista estava dins d'aquesta organització. Eren anarquistes i també catal... I ho eh, explicava molt bé. Un dels eh, més coneguts d'aquest grup, que s'editava en un periòdic que es deia Progrés, des de 1905 a 1907, el, el que volien era, d'alguna forma, eh, crear una república a Catalunya, però una república en el sentit etimològic, és a dir, la república sense estat i eh, creant institucions des de la base, el que sempre eh, l'anarquisme eh, ha fet al llarg de la seva història, és dir, crear institucions de base que poguessin, Eh, fer enfront al, al capital i a l'Estat. El, el més important d'aquest grup es deia Salvador Givert i Mateu, que era periodista, va publicar molts periòdics, a més de Progrés, que era el seu periòdic, van publicar també la Tralla del carreter i després els periòdics Metralla, en varis, que va tindre diverses èpoques, va tindre tres èpoques, l'última en 1919, va ser un número únic dedicat a Salvador Givert, perquè havia mort aquest any. I els seus companys de, de redacció del periòdic Metralla li varen eh, fer un homenatge creant un número únic on es posaven tot el que era la vida de Salvador Givert. Bé, el Salvador Givert lo que deia i sobretot eh, era important eh, intentar eh, crear les condicions necessàries a Catalunya per superar l'Estat. Però eren grups minoritaris, com ell mateix ho reconeix, eren grups minoritaris perquè l'anarquisme tant del grup d'afinitat anarquista com de la CNT estaven per l'internacionalisme com si, com si allò, i, I llavors pensaven que l'alliberament de Catalunya no era una cosa que de, devien lluitar, sinó l'alliberament de tots tot els estats, de, de, del proletariat en general. No? Però eh, per alguna part hi ha que començar, evidentment. I eh, el que plantejaven aquells companys de començament del segle XX era precisament que Eh, som internacionals, però la lluita la tenem que fer on, en el lloc on estem. Tenem alliberar primerament el, els, els territoris on estem lluitant. No? I Catalunya era la peça més forta. de fet el, es va aconseguir eh, a Catalunya en el 36, es va aconseguir la independència de Catalunya. Eh, Catalunya va ser independent durant el temps que els anarquistes, varen, eh, d'alguna forma, tindre el poder en el carrer. Independència que precisament es va carregar el senyor Companys, que eh, va tindre la, la sensació de que el, si no acabava amb la revolució, la revolució acabaria amb l'estat català i també en l'estat espanyola. Llavors, evidentment, eh, Companys lo que volia era una Catalunya forta, independent, però no de la mateixa manera que la volien els anarquistes, els revolucionaris. Bé, el, el problema nacional, eh, tal com s'està plantejant, eh, que, no que no és un problema nacional eh, en el sentit eh, de, de l'estat-nació, tal i com s'està plantejant, eh, jo crec que té, mm, té moltes contradiccions perquè estem pensant que el, el, el, el capital ha colonitzat pràcticament tot el planeta. lavvors és la lluita que ens porta des del local nosaltres, el que tenim que fer és crear eh, institucions de base, que puguen fer front al, al capital i això ho hem de fer en cada lloc on estem situats, en la lluita de cada dia. Intentar canviar les relacions socials que, en, que ens imposa el capital i crear unes institucions diferents que creïn una solidaritat entre la gent de base per eh, intentar eliminar l'explotació el, del capital i sobretot... el l'Estat i tot el que allò comporta. En aquest sentit jo crec que l -l les contradiccions que es poden eh, plantejar en aquesta lluita d'alguna manera, aquestes contradiccions únicament es poden superar en la lluita de cada dia i, en, i si som capaços de crear aquestes institucions que facin front com van fer de fet, els anarquistes des del 1869 fins al 1936, varen crear les institucions pròpies seves per poder substituir. Que després en les situacions polítiques de, aleshores es varen trobar amb, eh, que les forces que estaven enfront eren més fortes i el fracàs va ser total i absolut, per això no es té que... Eh, evitat vol tornar a crear aquestes institucions i fer front. D'alguna manera, eh, l'única manera d'arribar a una república catalana en sentit de res pública, és a dir, eh, autogestionària, és únicament eh, creant aquestes institucions de base. Bona tarda. Eh, jo introduré alguns elements que puguin... No sé, marcar la problemàtica més recent. No aniré tan lluny com el Paco, vindré més més a prop en el temps. I eh, centraré la, la intervenció en això en aportar uns quants elements que puguin donar, que pensar a propòsit de l'anomenat procés que hem viscut i que continuem vivint. El... La primera característica del, de tot aquest procés, iniciat ja 14, però sobretot intensificat l'últim any, ha estat la confusió, o sigui que el que caracteritza això és una enorme confusió, l'emocionalisme, un sentimentalisme molt fort, una manca de considerable de reflexió, de reflexió política i de plantejaments seriosos. Fins a cert punt, es podria dir que ha estat una frivolitat una, per part d'una fracció de la burguesia catalana que ha anat improvisant sobre la marxa i improvisant, a més a més, d'una manera fatal. Uh, és un procés que precisament per la, el, el fortíssim component sentimental i emocional s'ha embolicat amb debats en entorn del democratisme, dels drets democràtics, és a dir eh, entre les obvietats del dret de decidir a l'acusació al govern espanyol de que no eren democràtics, el govern espanyol acusava als eh, dirigents del, del procés de manca de, de principis democràtics igualment, és a dir una dialèctica de cretinisme parlamentari que deia la Rosa Luxemburg que s'havia reproduït en aquest context. No? Per part de, del que invocava el dret democràtic els drets democràtics eh, ignora que el, la qüestió de la democràcia no és una qüestió de drets, de principis, moral, etc sinó una una de relació de forces, i com ha demostrat l'estat espanyol és més fort, comptava amb una relació de forces més favorable que la que comptava aquests improvisadors del, del nacionalisme català i de l'independentisme en general. Eh, el fet que es confonguessin totes aquestes nocions ha fet que també que hi hagués alineacions espúries no? que han arrossegat des de sectors de l'anarquisme a sectors de l'anticapitalisme, de l'autonomia, etc, amb un procés que vulguem que no ha estat hegemonitzat per una fracció de la burgesia catalana que és la burgesia o, o la fracció emergent lligada als nous interessos del capital transnacional presents a Catalunya. S'ha vist molt clarament un, un, el trencament entre la burguesia tradicional més acostada al govern central i buscant maneres de mantenir la relació amb l'estat espanyol, mentre que la nova burguesia aquesta, configurada entorn torn dels de funcionaris, consultors, eh, representants de capitals transnacionals lligats al turisme, a la nomenada nova economia, que han estat han impulsat, els que han impulsat aquest el plantejament independentista. Doncs Això ha fet que també aparegués com a un moviment anticapitalista el fet de l'oposició... El, el govern central central,'espanyol, no? perquè la burguesia catalana tradicional s'havia posat de costat del govern central. O sigui, això ha contribuït a, a complicar més les coses i a confondre més la situació. El, per part de la dreta i de la dreta i de l'independentisme en general eh, parteixen d'una un, d'un error conceptual fonamental que és reivindicar un estat-nació, argumentar el dret de l'autodeterminació de la independència del País Català i de la Constitució d'un estat-nació amb un context que ja no es correspon al naixement de les estats-nacions del segle XIX i començament del segle XX, sinó amb l'actual fase de dominació capitalista transnacional, és a dir, deixant de banda el paper que pot jugar un estat, un nou estat o un vell estat com l'estat espanyol dins la cadena transnacional d'acumulació de capital. De fet, el que hi ha darrere aquesta proposta de la burguesia emergent, d'aquesta fracció de la burguesia emergent catalana, és esdevenir la classe gestora amb el territori català dels interessos del capital transnacional. Tot això es dona en un context de crisi, a partir del 2007, de crisi que afecta fonamentalment la crisi capitalista a, a tots els sectors eh, proletaritzats, però fonamentalment té un impacte sobre la classe mitja en el sentit de la precarització i... Del, la de la precarització de les pròpies condicions i de l'estatus social de la classe mitja catalana consolidada a les dècades precedents i sobretot de les noves generacions de la població proletaritzada que eh, es troben en una situació de no sortida Incapaç, tant l'estat espanyol com el, el procés polític en general, des de la política dominant, de trobar una sortida a la seva reivindicació, a la seva plantejament de, de vida. És precisament aquesta crisi social, l'impacte de la crisi econòmica sobre la classe mitja el que fa que obre un procés de proletarització que la classe mitja no està disposada a acceptar, no? aleshores reivindica un democratisme, també, com a forma política, l'horitzó polític d'aquesta classe ha estat històricament el democratisme, per això la invocació de la democràcia precisament en un moment en què la crisi del capital suposa també la crisi de la democràcia, perquè al cap i la fi la democràcia és una de les formes polítiques del capital. No, no, no ens hem d'enganyar que n'hi han tres, bàsicament. El capitalisme d'estat marxista-leninista, conegut a l'URSS o a l'Ocra del Nord, el capitalisme liberal i democràtic i el capitalisme nazifeixista. Cadascú, cada forma corresponent a un determinat període històric i circumstàncies nacionals. Pel que fa a l'esquerra anticapitalista, anomenada anticapitalista, l'independentisme, com ha dit, eh, en trencar l'homogeneïtat de classe de la burguesia catalana de, de, del, dins de la formació social catalana entre la burguesia tradicional i l'emergent, ha fet que el, assumís el discurs de l'estat-nació i anés a darrere, un cop més es demostrés que l'esquerra, l'esquerra nominalment anticapitalista, fos l'esquerra del capital. En aquest cas anés a darrere del procés eh, endegat per la, i hegemonitzat per la burgesia, aquesta fracció de la burgesia emergent, i jugués el paper tradicionalment històric de l'esquerra, que és l'esquerra del capital, és a dir, l'aspiració a gestionar el capital d'una manera més racional, justa, equitativa, etc, però a no de passar d'aquest nivell. El, el fet que, tot aquest procés acabés amb una dialèctica entre dues elites, l'elit eh, de gàngsters que governen l'estat espanyol i l'elit aspirant a gestora del nou estat català, és el que ha fet que arribéssim a una situació de no sortida. És a dir, eh, està en un, un plantejament, eh, està abocat aquest procés a una situació de bueno, la que estem vivint és a dir no hi ha en el pla polític i social una solució que no sigui els tripijocs jurídico-institu institucionals que estan fent eh, bueno, que estem ara vivim al no? el... capdavall no hi ha, cap altra sortida des del punt de vista d'una esquerra, de l'esquerra que es vulgui, de l'esquerra anticapitalista, si no hi ha un desplaçament de la problemàtica del nivell nacional de la gestió del territori en termes nacionals de l'estat nació, que és la concepció que, que subjau a tot aquel, el, el, el, el que és el procés dominant, cap a la qüestió de classe, és a dir, l'arrel real del conflicte que estem vivint no és la seva expressió formal eh, política nacional, sinó fonamentalment de classe. L'autonomització com a procés d'autoconstitució des de el conflicte social que s'estava donant amb el cicle de les marees fins al 2011, fins al setge, com a punt a la fita culminant, no? el, el setge del Parlament, aquest procés de conflictivitat social que suposava embrionàriament una possibilitat d'autoconstitució des del conflicte i en el conflicte, ha estat desviat cap al procés de... El procés constituent de, de caràcter nacional la debilitat del propi procés d'autoconstitució és el que ha fet possible que, que, es, que es pogués desviar amb relativa facilitat el, aquest procés d'autoconstitució però el que sí que vull remarcar és que procés de autoconstitució, un procés d'autoconstitució, un procés autoconstituent no és, és no té res a veure amb el procés constituent o a qualsevol procés constituent d'un estat o, o d'una institució. És a dir, és el procés d'autoconstitució de classe, des de la classe de la pròpia condició proletaritzada de la, de la gent, no té res a veure ni amb institució ni molt menys amb els plantejaments de caràcter polític de constitució d'un estat. El, la pràctica de reapropiació que havíem eh, desenvolupat, aquest, hm, aquesta dinàmica de les marees, ocupació fins i tot d'alguns ambulatoris, de caps, d'obertura de, de plantes d'hospital, per part del personal sanitari, aquesta insubordinació marca un procés real d'autodeterminació i d'autoconstitució, és a dir, en la pràctica, una pràctica autoconstitutiva. Res a veure en la Constitució política, formal, ideològica, etc. La noció d'autogestió i autodeterminació del territori en termes polítics, com l'ha plantejat el procés constituent, que és el procés polític hereu del, del capital, eh, està en termes nacionals, en termes de gestió del territori nacional. Aleshores, la gestió, l'autogestió, l'autodeterminació del territori com a territori i no com a nació, el marquen experiències pràctiques viscudes aquí a Catalunya com a, a tall d'exemple de, diré la mobilització contra la, la línia de molt alta tensió, contra els transgènics contra la, i l'agricultura industrial en general, o l'ocupació de l'hàbitat, l'ocupació, en el cas aquest en què estem n'és exemplar, el, contra els interessos d'adquisició i d'incorporació de del territori al circuit capitalista internacional a través de l'especulació especul immobiliària i el turisme. És a dir, aquí és, amb, amb, aquest, amb, amb aquestes pràctiques autoconstitutives en el conflicte des de l'ocupació, des de l'oposició real i de l'alliberament real i pràctic del territori del circuit transnacional, siga de l'energètic, com en el cas de la, de la línia de molt alta tensió, o sigui del transport i la mobilitat, com la, el tren d'alta velocitat, són les que expressen realment, des del meu punt de vista, la possibilitat d'emancipació i d'independència real del territori i no de la metafísica nacional. Al cap i a la fi, el que planteja la dicotomia que se planteja aquestes, aquesta contraposició és eh, què vol dir independència eh, en un món eh, dominat pel capital transnacional. I això ja acabo. Vale. Bueno, primer a tot el mateix, gràcies per, per convidar-nos. Um, jo ara vaig explicar per què la determinació o aquest concepte que des d'en de BAT hem treballat, pot, o sigui, aquest concepte que en certa mesura podríem dir la sobirania nacional, pot ser desbordat o per què creiem que pot ser desbordat i plantejar també totes aquelles sobiranies que plantegin tot el que tu deies, no? per què no és incassable això, com ho podem treballar i quina proposta portem, és una mica el que, el que explicaré jo. Bueno, primer de tot, eh, bueno, explicar una mica què és en VAT, eh, de quina anàlisi partim nosaltres i una mica en quines línies estratègiques estem treballant i també bueno, com ho relacionem amb els TDRs que últimament estan com molt de moda. No? Um, en VAT és una organització que el que pretensen és una organització estratègica que bueno, està marcada en la línia política del, de l'anarquisme social organitzat. Uh, L'organització es crea l'any 2014, arrel de, bueno, un seguit de persones que formaven part, moltes gràcies en tot el territori de Catalunya, que, que formaven part de moviments socials, de base i moltes d'elles de, de caire llibertari, i que uh, arrel de buscar o de la necessitat de crear una estratègia conjunta es troben i comencen a, a construir diversos fronts socials que el que busquen en tot moment és seguir treballant des de, des de la base en els nostres espais, però que ens podem trobar i dotar dels nostres espais eh, d'estratègia lliberària. No? Però també té la, la idiosincràcia no? eh, de que una mica ho feia partint d'una anàlisi coyuntural del conflicte a Catalunya, no? és a dir, eh, llegíem que a Catalunya s'està obrint una oportunitat de conflicte i que calia potser desbordar no, el que semblava una lògica institucional, par començar a treballar des dels nostres espais sense perdre totes les lluites i reivindicacions i, i lluites socials, no més al nivell que plantejava abans el company, però a, aprofitant, no, diguéssim, aquesta coyuntura de conflicte que una mica se'ns venia a sobre. Per tant, és a dir, trencar amb aquest discurs de que això aniria únicament d'un canvi de banderes, de desbordar el concepte de, de, de sobirania i intrínsecament de democràcia, no? no som demòcrates, som revolucionàries, i en aquest context com ho treballem. No? Era una mica aquest anàlisi del que volíem partir i pel que vam començar a treballar. No és casual, però nosaltres hem fet, com deies, que era el 2014 en diferent, diferents fronts de treball. No? Un front era el comunitari, el d'habitatge, el d'educació... Tinc gent en vaig si algun, l', fim el. Crustó. I, i bueno, diversos fronts de lluita social des del carrer. No? I, eh, malgrat que el procés comença digué podrien situar-lo 2012 eh, en termes institucionals, clara, al eh, 2014 hi ha una deriva no? arreu del noena, el nostre front comunitari no és creat fins aquest any i no és casual. No? No és casual i començo amb l'anàlisi una mica del qual partim, Perquè nosaltres llegim el procés, no? aquest famós procés que se'n diu amb tres etapes, podríem dir, no? una primera etapa que és aquella nítidament institucional en laè sí que evidentment veiem una correlació de forces estancada, com, com ho plantejava el company, una, una correlació de forces. Eh, netament institucional, la, fins i tot liderada per la més conservadora, amb un xoc entre burgesies, amb un xoc entre dues institucions, clarament capitalistes i clarament patriarcals, i per tant nosaltres ho estàvem veient una mica des de l'agradaria. No? De fet, és que fins i tot el 2014 estàvem patint un dels casos de repressió més bèstia fins ara, que era el cas de Pandora, no? i per tant estàvem treballant, estàvem lluitant als carrers, i eh, evidentment no centrava la nostra atenció ni molt menys aquest tema. Sí que és veritat... <coughs> que quan entrem a la segona etapa, no, que és una etapa que dins de la lògica institucional eh, es crea aquella, major, aquell, aquella marca que, que Junts pel Sí, no, que, li, que, que es deia, per intentar arrasar i crear una majoria parlamentària i resulta que no guanya, sinó que necessita de la CUP, que és, eh, que és una, una força política amb la que evidentment divergem d'estratègia però que es declara anticapitalista i entra a ser necessària en la construcció de la lògica eh, parlamentària, sobta, no? perquè dius, ostres, alguna cosa potser no? està canviant, ni que sigui sí en termes subjectius, no? de, de comprensió d'aquesta lluita. I com deiem abans, no? nosaltres veníem d'aquella necessitat de dir, ostia, anem a llegir la, la nostra coyuntura i veure com podem aprofitar aquest conflicte polític i social per portar a terme les estratègies que eh, per nosaltres són clarament anticapitalistes i, i més de, de base. No? Per tant, per nosaltres aquí comença a, a haver-hi aquesta oportunitat de com aquest... Eh conservadurisme nacionalista s'ha desemmascarat. No? És a dir, una cosa està molt clara, no? és que en tot aquest procés que se li diu qui ha estat més conservador i que ha tingut més reticències a l'hora de realment eh, lluitar per l'alliberament nacional en clau de submediència, que eh, s'estava mostrant que ha de ser l'única estratègia viable per tirar endavant una independència de Catalunya, ha sigut l'ala més conservadora i el 9 és l'exemple per, per excel·lència. No? El 9 que abans hem dit que era l'any... Sóc un desastre eh, per les dates, perdó. El novena que va ser l'any 2014 havia de ser el que va ser aquest any l'octubre i no ho va ser justament perquè són aquelles forces de burguesia confrontades, aquella força de, de la, del conservadurisme a voler re realment generar un debat que pugui posar en qüestió el model institucional dins d'un sistema capitalista les que en l últim moment sempre fa que hi hagi reticències i tirin enrere. No? Vam entendre que la resposta a l'entrada de la CUP potser havia sigut que eh, davant un començar a conscienciar-nos que no seran aquelles forces capitalistes, aquelles forces hegemòniques les que tiraran endavant això, i la gent s'organitza. pam 1 d'octubre. Abans que 1 d'octubre, perdó, un 20 de setembre. Un 20 de setembre en enteníem que, que realment, que és quan, a partir de quan comencem a crear aquell front d'autodeterminació, en no? un 20 de setembre és un cop d'estat, el que es viu aquí. Per molt que sigui en termes institucionals, és un estat espanyol utilitzant un estat Uh, utilitzant tot el seu monopoli de la violència i tots els seus recursos per entrar a, a saltar, diguéssim, no? I, a, i a fer ús de la força per reprimir la voluntat d'un poble amb el clar dret que crec que qualsevol persona anticapitalista hauria de defensar, que és el dret a l'autodeterminació. Una altra cosa és com llegim eh? aquest dret a l'autodeterminació, però per tant estaven veient directament un cop d'estat encobert, no? Què fa el poble? El poble no s'ho pensa, no espera respostes institucionals, no espera que els seus lideratges polítics surtin, no? que aquella burgesia respongui. No? Sortim als carrers, sortim als carrers, omplim els carrers i demostrem una força popular pràcticament inèdita. No? En, els, en els últims anys, des que aquell transicionalisme capitalista, aquell procés de socialització que hem patit, el capitalisme en totes les nostres formes, eh, pues no, no havíem vist. No. Per tant aquí alguna cosa comença a canviar, una cosa que es torna a repetir un d'octubre. Un no? u d'octubre que bueno, no et explicaré perquè evidentment ja coneixem totes, però que sí que en, en, en sobta una mica que s'han fet moltes valoracions aquell d'octubre, s'han molts anàlisis no? moltes coses, però dona la sensació de que hi ha un, una, una conclusió molt important que, que pues, la gent que estem dins i que, i que forma part a l'estratègia també de és posar sobre la taula aquella idea de ep, aquest 1 d'octubre es va demostrar que les institucions tenen limitacions i això la gent ho va entendre molt clar si no no haguéssim sortit a les escoles a defensar-les si haguéssim entès de primeres que la institució sola era capaç de poder-ho tot no? i de que no necessitàvem ja la nostra força l'autoorganització no és real. Vam sortir a les escoles a defensar el nostre dret a de la perquè vam entendre que ningú, si no érem nosaltres mateixes, les defensaríem. I això va ser un canvi brutal, no? un canvi que fa que aquells comitès de defensa del referèndum, que arrel del cop d'estat de, encobert del 20 de setembre eh, siguessin activant-se, a partir d'allà diguessin no, no, eh, no, no podem, no podem deixar d'estar organitzades, no? perquè... Hem vist que quan confiem en les institucions o ens venen, com va passar el 9N, o no arriben, com ha passat aquest 1 d'octubre. Perdoneu, m'escolteu bé? M'acosto més? Ah, d'acord, vale, perfecte. D'acord, vale, perfecte. Eh, això. I per tant, dèiem, no? eh, aquí és quan neixen aquests comitès de defensa de la república. no Uns comitès de defensa de la república que dins de l'estratègia de, de, bueno, de la nostra estratègia de l'organització, passava per apoderar-nos. No? Perquè realment eh, és com era, com la, la, el gran símptoma que aquí alguna cosa estava passant, que aquella desafecció cap a l'estat espanyol també es podia revertir en una desafecció cap a qüestionar-se tot el model econòmic, polític, no? en termes d'organització i per tant, institucional. No? I que potser hi havia una oportunitat per anar més enllà d'aquesta construcció de l'estat-nació si començàvem a qüestionar-nos la seva capacitat d'acció política. No? Per tant, eh, a partir d'aquí a més a més, una cosa eh, que també és imprescindible és entendre que eh, la Unió Europea dóna l'esquena. No és alú que amic a són totes aquestes condicions subjectives, no? que mica en en mic es van transformant a mesura, que patim la repressió i a mesura que anem que a enfrontant-nos cada cop més i de forma cada cop més paral·lela no, a, a, la, a, les, a totes aquelles forces hegemòniques que el company abans comentava. No? És a dir, comencem a crear, a sortir i a desbordar la lògica del procés i a construir mica en mica. A part, hi han coses superinteressants que, que hauríem d'analitzar. No? Un 3 d'octubre, per molt que s'hagi volgut silenciar, també va haver-hi espais eh, fins i tot llibertaris que creen un bloc propi, que surten als carrers i que defensen que allò havia de ser una vaga, no? perquè havíem de ser al carrer. Un, un, un 8 de novembre, no? claríssimament, un 8 de novembre va ser una vaga que més enllà, per molt que no hi hagués uh, intrínsecament una, una lluita de drets laborals implicava una lluita per qüestionar-nos el model de democràcia, és a dir, ja estàvem qüestionant més enllà i superant la lògica de la sobirania nacional estàvem qüestionant-nos eh, fins a quin punt podem ser sobiranes i a través de la nostra praxis com podem autogestionar-nos. No? I vam sortir als carrers i va ser la mateixa gent autogestionada i organitzada sense cap referencialitat institucional ni tan sols les mítiques no? de la NC Òmnium i tota aquesta gent, no? sinó que van ser els propis comitès de defensa de la República sortint al carrer per fer una demostració de força. Potser començàvem a autogestionar-nos, potser començàvem uh, aquest procés... Uh, sí que és veritat que hi ha molta falera amb el procés constituent, però per això cal prèviament un procés de, de, com dir de trencament no? amb la normativa no? actual que és capitalista i que és patriarcal i començàvem a fer-ho a través de la nostra praxis diària. Uh, davant d'això, per exemple, un altre exemple molt clar és el tema de, de la repressió. No? És a dir, que també justifica una mica per què o l'existència d'aquests processos paral·lels. No? Quin està sent la resposta, per exemple, d'aquelles forces burgeses o institucionals i quina està sent la resposta popular? No? Aquí és claríssimament on veiem aquesta diferenciació entre un procés i l'altre. No? Per una banda veiem eh, que la resposta davant de, davant de la repressió de l'estat espanyol i de la, la necessitat de fer-nos o de, de caure en les seves lògiques legalistes, no?, uh, Bueno, pues, per part de les representants polítiques està sent acatar catar, no? No, no deixem de moure'ns dins del marc de l obediència, per molt que vulguem anar en un discurs transgressor, per molt que vulguem anar en un discurs de trencament, vaig i ho vaig davant d'un jutge i ho veeixo, eh, vaig davant d'un jutge i si cal, no demano perdó, però dono unes explicacions que moltes vegades senyalaven al poble com el realment el culpable, cosa que ens està generant encara més desconfiança cap a aquelles institucions. Per ningú és un secret que la senyora Marta Rovira, quan, quan va anar Declarar, va deixar claríssim que si ell havia tirat endavant el referèndum l'1 d'octubre i no havia tirat enrere, com en algun moment del dia havia, pla havia plantejat, era perquè eh, hi havia tot un poble en el carrer i clar, ella no podia fer res. Això són coses que, vulguem o no, generen desafecció. En canvi, el poble, per altra banda, i és un altre exemple de perquè és una oportunitat per realment desbordar i anar més enllà de únicament una lluita nacionalista, sinó que això realment està fonamentant-se en una altra cosa, és que el poble respon amb solidaritat, amb més solidaritat entre nosaltres, a nivell local construint poble, eh, i creant, no, jo vinc del CDR de Granollers, un, ce, eh, un poble en el que no sé si el conecueu molt macros, el recomano on realment, sí, jo faig que eh, fa, publicitat, però un poble on realment fins, fins fa poc hi havien molt poques experiències eh, revolucionàries o de, o de política anticapitalista i transformadora, no? Eren puntuals, un 15a, sí que va tenir molta força. Fa un any vam ocupar, estic imputat Calencant, recomano que el busqueu que és molt xulo. Però, clar eren coses puntuals a la que es desallotjava l'espai ja morí el projecte i no érem capaces de crear realment una xarxa, no? un teixit de debat, un teixit de poble, cosa que és realment revolucionària perquè és com que a nivell el capitalisme necessita molt urbanitzar, individualitzar no? i això és transformador no? I arrel de tot això a Granollers, per exemple, hem pogut construir un sentit comunitari, començar a construir des de la base. I quan diem construir des de la base no parlo en termes institucionals, perquè podríem comprar perfectament que des de la base o, o des de la societat civil organa organitzada, no l'organització, eh? la societat civil organitzada és ANC o és Òmnium. No, quan parlem des de la base parlem en aquest sentit, en aquest esperit més de col·lectiu, o sigui, més de, des de la comunitat, no més comunitari, i això és una oportunitat que realment ens està donant, no? veure'ns pel carrer i saludar-nos, que quan tenim davant un guàrdia civil davant de casa i algú fa una crida, perquè per desgràcia ens ha passat, no? i algú no fa una crida demanant, ei, plau, estic a l'altra punta, però tinc policia, de guàrdia, eh, tinc guàrdia civil davant de casa, gent que fins ara potser tenia més por que potser fins ara eh, no ens havíem organitzat mai, no dubte perquè ets la seva veïna, perquè la seva companya de lluita, perquè estàs cada dia allà, perquè no, no pretenem fer comunicats i ja està, sinó realment desobeir, no? Gafen el cotxe, se'n a l'altra punta de Catalunya i van a buscar-te si fa falta. No? I això és realment la nostra fortalesa i la nostra força. Qüestionem-nos realment llavors quin és el poder hegemònic o què valorem no? d'una cosa i de l'altra. Per què? tot això en respon a la necessitat de seguir-se en els carrers defensant que podem realment començar a desbordar per l'esquerra tot aquell procés que inicialment semblava únicament institucional i semblava únicament nacionalista, i això va d'altres coses. No? Com us comentava abans, per part, de la, per part de la institució, en canvi, el que veiem és un, un intentat tirar enrere, no? un intentat tirar enrere que, això, que justament pues, eh, genera, genera més, més desconfiança i, I finalment, eh, una mica és això, no? que ens hem cansat de, de mirar des de la graderia tot el que succeeix no? i d'haver de, de ser... Perquè una cosa que ens passa molt als Libertàries i el el Rui Man, de Canàries, ho explica molt bé en, en l'últim article que ha publicat, no? és que sempre hem d'estar sent les primeres que ens partim la cara no? a cada lluita social, no? a cada lluita per la, per la transformació, per treballar això. No? Aquelles lluites que, que tu abans em comentaves que, que el 2011 sembla que deixem per prioritzar aquella lluita nacionalista que té com a objectiu crear un estat-nació. És que Això va de desbordar. És que Si estem construint des de la base, tenim l'oportunitat de començar a construir altres coses. No? I per tant, eh, com deia abans, ens hem cansat de veure des de l'agradaria tot això de, i volem recuperar aquelles lluites de les que provenim però ser capaces d'aprofitar aquesta correlació de forces que ens està donant no? i fer-ho en un dia a dia, construint en un dia a dia i autogestionant-nos perquè per molt que, que tot això tingui, evidentment, unes, unes forces determinades, també hi ha d'altres, que és el poder popular que estem construint dia a dia. No? i per tant la nostra estratègia passa de construir aquesta lluita amb fets abstractes, no? aquesta lluita per un estat-nació, per un nacionalisme, per un sentiment de pertinença i transformar-la en una lluita contra l'opressió, però en termes tangibles, en una lluita contra el capitalisme, buscant experiències de que enfrontin realment el capitalisme, per una lluita contra el patriarcat, no? per una lluita per tots aquells drets pels quals ja veníem lluitant. No? Acabo, eh, acabo citant a un, a un no, no surt, a una anarcosindicalista de mitjans del segle XX, que és el Joan Ferré Fariol, per això et mirava, perquè per si me leies la mente... No? <ríe> uh, això, acabo citant el, el Joan Ferrer Fariol, perquè eh, bueno, ell, ell era anarcosindicalista, va ser un dels impulsors de la CNT amb un paper molt important durant durant la revolució social, no, que, vis que vivim a Espanya aquells anys i concretament a Catalunya, no? com ens explicava abans al Paco ell parlava de la triple opressió que patíem des de Catalunya, no? aquella opressió individual, aquella opressió de classe, i jo com a dona afegiria aquella opressió del patriarcat i aquella opressió nacional, no? i de com a través de la lluita per la terra podíem aconseguir eh, una alliberació eh, col·lectiva. No? Ell deia, i quan llavors parlava de l'Estat, ell deia que, que és un ens opressor, l'Ozaya de los i que i que cal destruir-lo i substituir-lo per la gestió col·lectiva dels afers públics. Ara potser aquest conflicte és una oportunitat perquè seguim els carrers i plantegem la proposta, és a dir, ara hi haurà un buit de poder, no? la mesura en la que veiem les forces autonomistes eh, estan obeint eh, les forces de la burgesia fins i tot ens ataquen, Europa ens dona l'esquena. Doncs potser és moment de plantejar alternatives perquè si no hi som, ningú les plantejarà. Per, per això potser ara és més necessari que mai que seguim treballant dia a dia. I aprenent, perquè jo realment, per molt que anticapitalista, feminista, tot in claríssim, però jo me'n vaig allà i la mil les tietes, em foten cada rapa polvo que aprenc més que ningú, i això és imprescindible que siguem disposades a aprendre i a compartir, a no perdre el nostre principi, que és la transformació social i la revolució, I ell deia: I jo faig tot això Ep però sóc anarquista i a mi el poder m'incomoda. Per tant, eh, em quedo amb això, amb que no pot haver-hi llibertat nacional sense igualtat social, sense llibertat eh, individual, apoderament col·lectiu i feminisme imprescindible. I amb això acabo. Gràcies. Bueno, comencem el debat ara, eh, jo crec que per fer-ho una mica més àgil i per, bueno, com que hi ha molt gent i suposo que tindreu molt, moltes dubtes, eh, faria com un recull de quatre o cinc torns de, de paraules i després les demanaria a les persones ponents que, que contestessin, si us sembla bé. ¿vale? Sí. Bueno, hi hay algunas cosas que a mi me parecen que rechinen mucho i que seria ya a la hora de, de intentar reflexionar y acabar con ello. Por ejemplo, el poder popular. El poder popular se relaciona con el maoísmo, se relaciona con el trotskismo, se relaciona con el guabarismo y se relaciona con las checas. Entonces me parece que es negativísimo que nosotros estemos hablando de poder popular, a pesar de que yo sentimentalmente pueda pensar que tú sabes de qué quieres hablar. Pero realmente, bajando a la vida real, Hablar de poder popular es tirarnos piedras encima de nuestro propio tejado. Eso una. Cuando hablamos de transformación social, en los años 80, los socialistas en Cataluña, la bandera de los socialistas catalanes en los años 80 era la transformación social. Sí. Bueno, torno lo mateix, es tornar a tirarnos piedras a la nuestra taulada. Penso que tenemos que reflexionar molt sobre qué, es, qué están hablando y en qué palabras parles. Perquè amb això no, no anem endavant, anem cap endarrere i l'únic que fem és provocar confusió. Després, el tema, el tema de, de, de, del procés. Clarament, qualsevol observador pot veure que això és una lluita de distracció entre la burguesia casposa es espanyola i la burguesia de colores catalana. Això està claríssim. Llavors... Evidentment no se pot evitar a, a, a, a el conflicte, però nosaltres hauríem que tenir la capacitat de sobrepassar tant els casposos com els colorits per donar una tercera alternativa, la nostra, l'autogestió, l'autonomia, l'assemblea i el confederalisme, que això ho portem fa 150 anys i no és d'ara. Després parlàvem de crear institucions. Jo penso que sí, que tenim que construir les nostres institucions i les nostres institucions... Són els municipis. Són els municipis, sempre han sigut els municipis, és on vivim nosaltres i no està el nostres fills, la, la salut, la, la, els suministres, a, a, a l'escola, els transports i els jocs de treball. Llavors, les nostres institucions on tenim que intentar tindre poder i empoderar-nos és els municipis. Per una altra banda, Quin és el nostre programa? Perquè si es tracta de, de, de parlar de feminisme sense definir, parlar de democràcia social sense definir, parlar de, de coses absolutament comuns que al final poden ser absolutament el programa socialdemòcrata. Llavors si parlem d'abolició del treball assalariat, si parlem d'abolició de les presons, si parlem de l'autogestió generalitzada, si parlem de l'educació llibertària, Llavors estem parlant d'una cosa concreta, pot ser difícil, sense dubte, però estem parlant de del que nosaltres somniem i volem. I també una altra reflexió seria que la lluita dins de, de la metròpoli és molt diferent als pobles i això ha de ser reflectit. No és el mateix viure d'un poble de 3, 4, 5, 10, 15, 25.000 habitants que viure a Barcelona i llavors les estratègies i les tàctiques penso que han que ser diferents. eh, vale, fent una última intervenció i després ja passen als, a la resposta de la taula. Oh, se sent? bé. Eh? Vale. Eh, vale, jo volia fer com un parell de de apunts, eh, s'ha parlat que, eh, eh, això és bàsicament com una qüestió, sí, se eh? sí, sí, bueno. sí. eh, que això és bàsicament com una qüestió de classe mitjana, que la classe proletariat s'ha quedat oblidada, eh, jo vull desmentir bastant això en el sentit de que en veritat no està oblidada, mirem les terres de l'Ebre, que són les zones que tenen la, el salari mitjà més baix de Catalunya, per sota de barris eh, pobres com la Mina. és a dir. Hi ha classes baixes proletàries a tot arreu del territori, no només en les perifèries de la ciutat, que també s'han posicionat a favor. és a dir, hi han classes baixes proletàries a favor i classes baixes protàries en contra. Això al final, eh, aquest conflicte per desgràcia el que ha generat és en, xoc, en un xoc cultural. Quants avistents nascuts a Catalunya influirà molt? sit posicionades a favor en contra. Això és, és el gran drama que, que s'ha generat i per tant eh, analitzar que simplement la qüestió de classes mitges és quedar-nos curts. Crec que el context no ens agrada a ningú eh, és a dir a ningú que està en aquesta sala que el, la lluita més forta a dia d'avui sigui una qüestió nacional mm, no és la que nosaltres voldríem que que cap llibertària voldria una cosa així. però és la que tenim. És a dir, no podem escollir que aquest és el conflicte que estam movent centenars de milers de persones, no podem escollir-ho. La pregunta que ens hem de fer és davant d'aquest context, davant d'aquesta situació, què podem fer nosaltres i com en podem sortir reforçades o, per contra, encara més marginals, encara més reprimides encara pitjor. És a dir el context és aquest, Què podem fer per sortir millor? Dens d'aquí crec que hi ha dues tesis que ens haríem de fer reflexionar. La primera és la qüestió geopolítica. La independència de Catalunya per la via estatal és impossible. És a dir, no hi ha cap eh, pla de Puigdemont, companyia, la CUP. Nningú actor que plantegi la independència amb la via estatal té un pla realista. Perquè la força, com deia el company, la correlació de forces, és completament eh, oposada. No, no, no hi ha una possibilitat. Europa dona l'esquena, les forces militars espanyoles no seran superades per un protoexèrcit catalàs a dir: éss impossible que, que hi hagi un estat eh, català. Davant d'això, eh, a la gent, aquests milions de persones que estan demanant llibertat, no? vull dir que, que s'estan movent, tindran una, una, una dicotomia, o se'n van a casa i renuncien a la independència o es radicalitzen. No, no tindran una altra opció. perquè la independència en forma estatal és impossible. Davant d'aquesta dicotomia, si s'estan presentant alternatives, algunes es radicalitzaran. Dic algunes, o sigui, no hem de ser optimistes i pensar que hi haurà aquests dos milions de persones que han votat junts pel C que es faran anarquistes, però si som, si estem allà, algunes seguiran lluitant i no en tindran prou, perquè jo crec que totes les que estem aquí en algun moment de la nostra vida hem decidit començar a lluitar i vam decidir que quan començàvem a començàvem aquesta lluita no s'acabava, sinó que volíem continuar i volíem estar-hi i jo crec que moltes d'aquestes persones que s'han començat a moure amb la qüestió nacional, algunes, insisteixo, en algunes, es poden guanyar cap a altres causes. Perquè, com deia quan, no, la de frase, qui no es mou no nota les cadenes. Hi ha gent que ha començat a notar aquestes cadenes. Fa, fins fa cinc dies aquesta gent no sabia que no vivia en una democràcia, es pensava que això era una democràcia, la democràcia no existeix i molta gent s'està donant ara, això no pot deixar de ser positiu un canvi mental o si sigui, hi ha centenars de milers de persones arreu de, de Catalunya que estan començant a qüestionar-se algunes coses és un qüestionament la meva opinió és que hi hem de ser i hem de ser per intentar presentar aquestes alternatives' companyanya d'ella de la incomoditat jo ho entenc Jo crec que nosaltres amb la forma de relacionar-nos amb les nostres veïnes ha de ser oberta és a dinosauraltres hem de presentar-nos joc jo llibertari i tinc aquestes opinions o sigui per Simplement hem de presentar les nostres opinions i els nostres plantejaments. I cada persona decidirà si aquests plantejaments li són útils o no li són útils. A l'anarquisme no el podem imposar. Se antianarquista. Però el que sí que hem de fer és difondre'l. I jo crec que en aquest trencament mental que s'està produint és un punt, també que el company deialo de la no viololència. Eh, crec que això també s'està posant, posant en qüestió. sí que és veritat que la noviolència ha sigut un dogma total i absolut en totes aquestes mobilitzacions, a dia d'avui, dins el CDRS està bastant en qüestió. la gent nos'ho està plantejant tant com un dogma. els Eltempeeu de pau no se'ls creu ni Cristo. O si sigui, crec que en aquest sentit no hem hagut de fer pràcticament cap feina per qüestionar-los. Mm, bueno, jo crec que la gent se n'anirà donant. Alggunes n' anirà a casa i veurem si de tota aquesta marea, quan baixi tot, perquè això en algun moment passarà una altra cosa, alguna gent la recuperarem. A mi l'esperança que em dona és que hi ha ja CDR, els CDRs ja ha de tot, hi ha alguns que estan comencent a se altres lluites la lluita dels transports la lluita de, contra, eh, per la graïtat dels transports estan, hi ha alguns que estan comencent a paradesauscis també bueno, jo crec que això obre una via d'esperança per pensar que alguna gent la guanyarem i això és el màxim que podem treure d'això és a dir tampoc hem de pensar que guanyarem la revolució amb aquest procés el màxim que ens hem de plantejar és guanyarem gent i això és per el que hem de lluitar és per una acumulació de forces, no estem a la prèvia a la revolució, però ens hem de plantejar que podem acumular força, o sigui, jo crec que aquest és una mica la via. No, jo únicament volia introduir alguna una cosa que sempre m'ha, des de ja fa temps, me fa reflexionar. Eh, en aquest moment en que el capital és el que domina, és realment el que dicta les normes i dicta tot i els estats únicament són títeres i que poden, eh, tenen muy, molt poc marxa d'actuació, sembla, a mi em sembla, no sé si és cert, però em sembla que molta gent necessita l'estat perquè el defensi de, del que és una... És una és una bogeria, és una cosa impressionant, però hi ha molta gent que necessita l'Estat perquè, eh, diguem-ne, la defensi del capital, quan és el capital realment el que... I jo crec que tenim que reflexionar sobre aquest sentit perquè molta gent no està en contra de l'Estat perquè pensa encara que és un punt de referència, de defensa, enfront del capital predador i cada vegada el capital és més predador, clar. Um, o sigui, totalment d'acord en, en el sentit de que, de que Barcelona és molt diferent als pobles. No té res a veure. I això és una cosa molt xula que també ens ha portat això. Jo que no sóc de la gran ciutat, una cosa que he vist, és una oportun malgrat no sé de, de la gran ciutat. Eh, tampoc sóc un poble de Girona, amb els que per exemple tenim contacte i agradeixen moltíssim eh, aquesta situació que estan visquem. Eh, més encara perquè ja no totes van no sols sinó que obre l'oportunitat a altres pobles també a se i tenir capacitat d'acció política pròpia, no?, I i anar més enllà. Això és el que també pobles com el meu, que històricament una burgèsia, una petita burgèsia molt tancada, etc, ens dona l'oportunitat de trobar-nos. Aquesta oportunitat de trobar-nos implica basar-nos en el suport mutu. Per tant, a través de la praxis ja estem coneixent altres experiències polítiques. No em refereixo a anar a imposar, que és justament el que farien altres, altres línies polítiques potser, no? Sinó de, a través del suport mutu, de la pedagogia, no? de compartir experiències i una realitat objectiva, no? I és un, un capitalisme arrollant un un feixisme que, que impera, no? I tot això que hem de preparar-nos i compartir, no? I a través dels, dels debats de contingut i d'anar aprenent, això és imprescindible d'una pràxis. Que mica en mica uh, va canviant i hi va va modificant la nostra forma d'entendre les coses, de quan inicialment s'exigia un govern catalanista i ara ja estem exigint la desobediència no? i ho estem fent col·lectivament. Ningú està imposant absolutament res, però com bé deia el company, això potser ens dona l'oportunitat a aquelles que formem part d'altres espais, no? de, de poder... Quan dic la base em refereixo en el sentit de... Hi ha una construcció institucional no? una, que, que governa, que té un poder hegemònic, que té els recursos, que té el monopoli i hem de buscar construccions alternatives que generin eh, espais de, de trobada per poder, en algun moment su eh, superar i destruir i substituir aquestes institucions. No? i construir aquelles institucions que ens parlàvem que tinguin, que tinguin un caire diferent. No? Um, això per una banda, oblidar-nos de les classes més baixes. Uh, clar, és que per aquelles que venim de la lluita de l'esquerra anticapitalista per nosaltres uh, en cap moment i quan entrem en els CDRs entrem amb en -en la intenció de, de posar sobre el debat i això existeix. No? és a dir, eh, clar, és que parlo molt de, de la meva experiència, per exemple, perquè Barcelona no jo, que soun tan grans que per la resta ens sembleu a vegades inassumibles, no? però per, la, per qüestió de pobles, veure pobles que estan organitzant a través dels seus sindicats de llogaters, eh, obrim, obrim la Renfe, no? perquè qüestionem el, el model de transport públic, no? I, i sota aquí ha d'estar això i, i com podríem com podríem tirar d'experiències agrogestionàries, no? de, de com estratègicament, arrel dels municipis, perquè evidentment s'aposta molt fortament pel municipalisme, no? vale. com, com intentem treballar això de forma col·lectiva. Ja no estàs imposant, estàs compartint experiències, estàs compartint punts de vista i col·lectivament estàs apoderant, que tot això són el que fan experiències interessants. Ai, perdona, anava a parlar de, la, de les classes més, ba més baixes. A part que en termes de, de, de territori, terres de l'Ebre, eh, com altres pobles que tenen la, la mitjana... De, de poder adquisitiu més baixa i estan més, eh, participen més. També això, no? hi ha moltes lluites eh, que estaven defensades que s'acosten. Perquè en la meura que està organitzat, pots anar creant xarxa. Pots anar veient altres experiències. Un clar exemple és: eh, ahir va haver hi va haver-hi avui. Perdó, avui havia la mà de, de tancada pel racisme. No? Que realment no podem negar eh, que el moviment independentista és un moviment majoritàriament no, és de classe mitjana, és blanc i, i, bueno, i els homes en algunes accions poden tenir més força, cosa que també s'està reverint, eh, també s'ha de dir que si tu compares a nivell institucional tot el procés i compares el paper de les dones, quan trenques amb aquesta lògica hegemònica, és brutal. hi ha moltíssimes dones que també s'estan apoderant a través d'això. i això per mi també és transformador transformador gràcies. parlarem de què vol dir. I, I per tant, això una mica uh, per respondre a aquestes idees. No Fas contacte, coneixes aquestes experiències i pots compartir. No? Som, com que tenim aquesta idiosincràcia pròpia, no anirem allà a copsar una lluita que no és nostra. Jo no aniré a parlar en nom de les persones migrades, però sí que podem compartir i veure en quins punts estratègicament podem començar a fer aquesta acumulació de forces i que gent que estigui organitzada, que mai s'havia qüestionat res, de cop i volta s'estigui pues, qüestionant fins i tot el model de, de migració. I també la directa, per exemple, entre el capitalisme i el, eh, i el sistema penitenciari, no? És a dir, el sistema penitenciari té una relació directa amb el capitalisme, el necessita, necessites preses perquè necessites detenir a les pobres perquè necessites mà d'obra de barata que vas gestionant quan t'interessa, no? Quan t'interessa molta gent al carrer treballant una puta misèria, quan t'interessa no mantenir penya la fiques dins de la presó, etc. No? Vull dir, tot un seguit de coses que, que et comences a qüestionar arrel de compartir, per tant per nosaltres eh, la finalitat no és la lliberació de les preses, polítiques, sinó qüestionar-nos el model polític que empresona gent, aquí qui empresona i perquè, Per les seves idees i per la seva condició de classe. I això ho compartim obertament en aquests espais. Això és una oportunitat brutal. Això no és imposar, això és compartir i treballar-ho col·lectivament. Una per això. I bé, si són jeràrquics els CDRs... Ostres, jo no sé dir-te Barcelona perquè com que treballem molt localment, perquè treballem molt amb aquesta idea que abans comentava el company, no sé dir com és per aquí, jo t'asseguro que en els pobles hi ha una mania absoluta en què no hi hagi jerarquies. És que clar, la pregunta està en els rols de poder dins de l'assemblearisme, un, un debat que tindríem aquí de la leche. Estem aprenent, molta gent, eh, venim d'experiències molt diferents, moltes de nosaltres, i la qüestió és això no aprenent mica mica El que sigui, per exemple. Un exemple molt clar és quan Plataforma Zadí ve eh, i ens presenta quan ens estàvem organitzant interterritorialment la seva proposta de confederalisme democràtic. Doncs aquest esperit de no voler jerarquies és eh, un exemple d'això, és l'acceptació massiva que té aquesta, aquest projecte, no? de, des de, de l'igual, organitzades de forma horitzontal i anar-nos trobant eh, en diferents espais. i No es parla de pujar a baixar propostes, sinó de traspassar-nos i de que tothom eh, tingui el màxim d'informació possible i participi en el màxim d'espais possibles. Això ha començat així. Eh? Institucions són la base i el fonament. no Comencem a gestionar-nos prenent les nostres pròpies decisions amb les nostres pròpies eines i recursos. Uh, per tant va més enllà de, de la NNC i Òmnium. Uh, per contestar el, el, bueno, com a mínim funcionem d'una forma completament dispar. Per contestar al company, uh, és que m'ha apuntat totes cosess hem pit per això. Eh? Vale. Em, en el tema de, de l'autodefensa i del dogma de la nova violència. Existeix aquest dogma? Sí, li tenim molta ràbia, molta ràbia li tenim, sí. Però eh, també és veritat que ens està obrint una oportunitat, no? Per exemple, jo recordo quan eh, vam, van entrar a Terrassa a buscar les targetes aquelles per per de cara al referèndum i aquell dia eh, a, a mi, va passar el mateix que li va passar a ell, que deia que el, que el senyalaven, no? Vam baixar el sector dur eh, del moviment estudiantil allà, pues, us podeu imaginar, hi havia el sector Aenecero i el sector Òmnium, i quan ens vam seure davant de la porta, juntament a pare amb gent del moviment Ocupa de Terrassa, eh, Ídol, el Frank i totes les companyes d'allà, i, i vam seure a la porta i ens van començar a assenyalar la pròpia gent del moviment independentista eh, dient-nos feu que els estareu donant la raó amb bon, el típic, no? que escoltem moltes vegades, que els estareu donant la raó, que és el que volen, que volen que ens confrontem. Això a les 5 de la tarda, però resulta que a les 8 del vespre quan vam veure que no passaven perquè estàvem allà assegudes, tothom va acabar seient i és que a través de la nostra praxis mica en mica hi ha alguna cosa que està canviant i és que t'has que d'apoderar també sent passa de ser d'un subjecte passiu que es queda restant esperant a ser un subjecte actiu que pot decidir per si mateix i que pot confrontar-se sense por perquè col·lectivament agafem aquesta força. No? Per tant, mica en mica aquest dogma de la no violència l'anem destruint amb la praxis diària a mesura que hi ha confrontació. Ara, no els hi podem demanar a la gent que, que formem, més que res per, per la mitjana de perfil que hi ha dins dels CDRS que facin una confrontació directa amb el feixisme. Vull dir, clar, eh, hi ha, ha molt formes, és a dir, hi ha vàries tàctiques a d'enfrontar-se al feixisme no? i una masticlla com no? i una valer cab. -o. I una, o sigui, una d'elles és el cos a cos, que per això hi ha espais organitzats, però per exemple dins dels CDRs o dins d'altres espais d'organització d'aquest tipus, el que podem veure és, eh, o el que podem fer és intentar descriminalitzar no? la lluita antifeixista, entendre que les violentes no són iguals les feixistes que les antifeixistes, que aquí això va donar altra cosa, que no és el mateix l'autodefensa, que la violència gratuïta que implement eh, aquesta penya perquè venen de fonaments feixistes que, que el que implica és la imposició i l'opressió. No? Per últim, eh, respecte al, per, per això deia, de no? mica mica i, i cada espai la seva estratègia determinada. Vale. Eh, bues, que el concepte de, de la transformació social encabit en una, en una finalitat anticapitalista passa a ser una, una estratègia clara. I, i vàlida en la mesura en la què a través de les experiències de transformació social, com per mi podria ser perfectament una cooperativa, tu agafes exemples agafes, eh, eh, i comences a ser un espai que generi socialització de discurs per canviar les condicions objectives i subjectives. En cap cas no som eh, socialdemòcrats. Jo no he parlat en cap moment de democràcia, és més, he parlat d'acabar amb, amb el concepte de democràcia i començar a parlar de, eh, de condicions més revolucionàries. Mm, per tant, no, no anava per aquí ni molt menys. I el e de poder popular t'oblides dels exemples de Llatinoamèrica per exemple on el poder popular també ha tingut un, un, un, bueno, va tenir o va superar el límit epistemològic que representa. No? és a dir sí que he vidaitat que hi ha experiències de poder popular que qüestionen el poder popular que dins del moviment llibertari en termes més teòrics ha suposat moltes vegades una limitació perquè ho associem directament a la dominació, no? el terme de poder, però experiències com la del company Correa, per exemple, eh, Brasil, si no recordo malament, ens ensenyen que hi ha altres formes d'autogestió i d'aquest concepte de poder popular que desbordin i que ens permetin generar estratègies col·lectives. I això és totalment així, que ho podríem compartir, però és un altre debat. Mm, bueno, pel que fa a la composició de classe, eh, efectivament... El el caràcter fonamental del procés està marcat per la proletarització de la classe mitja. És la classe mitja qui conforma la base social del moviment. Això no vol dir que sigui exclusivament la classe mitja. L'1 d'octubre, fins i tot la classe mitja i els seus eh, els pressupostos polítics es van veure desbordats per la intervenció d'aquestes classes baixes de què parlava. Eh... No? Um, i per què? Perquè el, el, amb la improvisació, en la manca d'estratègia del mateix procés polític i immunitzat per aquesta classe mitja, fa que s'obri un espai de descontrol, descontrolat, fruit de les seves improvisacions, que ha donat peu a que el malestar social, no? Aquest, aquesta... El, el rebuig de, de l'Estat espanyol, a les condicions de vida materials en les que vivim, etc, hagin convergit, no? hàgin, eh, anat adreçades aquest, a, a, aquest, dins d'aquest magma. No? Però el, el fet el que no podem oblidar és que el procés és un procés característic, d'una fracció de la burguesia i d'una fracció emergent que està lligada directament a les noves inversions, o sigui, al canvi amb l'estructura socioeconòmica que està eh, vivint el país, Catalunya, d'ençà 30 anys. Al llibre se'n fan algunes referències i de, eh, sobre, aquest, sobre els ideòlegs i els representants d'aquests interessos eh, de fons d'inversió transnacionals. Per exemple, eh, un representant de d'un fons, eh, fons nord-americà que, que està obertament per la justícia, sí, un país independent tant se val. El, el, el capital transnacional, el fet que, que hi hagi un país més, una nació més o no, li fa. La, la qüestió és que el projecte, com s'ha assenyalat, de, de l'estat català independent, és un deliri. És un deliri que no considera la realitat més immediata. És un deliri d'aficionats. La desestabilització real de l'estat espanyol i de l'estat Embrionari o Impèctor català ha estat l'acció precisament del, del cicle reivindicatiu, conflictiu, social, material sobre la materialitat de la vida quotidiana que va tenir va posar fi l'11 de de juny del 2011. No? O sigui, el, el setge del Parlament el capgirament que es va produir a partir d'aleshores. No? Fins aquí hi havia un desest... una embrionària desestabilització no només de l'estat espanyol sinó també dels seus homòlegs aspirants catalans en la mesura que el... la intervenció pràctica sobre ocupacions en concret, no? de d'hospitals o el que sigui, o la, la, les accions contra els transgènics, contra l'alta la, velocitat, contra la, la línia de molt alta tensió, interferia els interessos també de la burguesia catalana. És a dir, era una doble, és, és un, una via estratègica, veritablement estratègica, de desestabilització de l'Estat, de l'Estat espanyol i del seu um, aspirant estat català. I va, va ho, ho deixo aquí. Vale. Obrint un nou torn de paraules. Ah, sí, perdona. Contestar... Em, em demanava, Ricard, quines, quins altres espais eh, llibertaris estan fent influència, Clar, és que a la mesura en què no participes activament com a organització sinó com a persona individual, entenc que hi haurà moltes persones individuals que formin part d'alguns sectors eh, del moviment llibertari que estaran participant activament en els altres espais d'autogestió del moviment independentista. Vale. Eh, jo el que volia comentar és que penso que quan es, quan es parla de la participació de, de les minories revolucionàries o anticapitalistes dins del procés Eh, es parteix d'un error fonamental o si sigui, el, el que històricament ha lligat les reivindicacions socials amb les reivindicacions nacionals, eh, els moviments d'alliberament nacional amb una perspectiva socialista o revolucionària, han vingut de països de la perifèria al sistema món. És a dir, en països on el que s'anomenava hi havia una, el que s'anomenava una lumpenburgesia, és a dir, una burgesia depenent dels grans centres de poder econòmics, hi havia una revolució burgesa inconclusa i llavors la classe treballadora tenia que fer aquestes tasques de lavolució burgesa, perquè la revolució perquè la burgesia era incapaç de fer-les, perquè vivia en una situació de dependència dels grans poders econòmics. Aquest no és el cas de Catalunya. Catalunya no és el que en el seu moment va ser el procés d'alliberament nacional, dels, de, el, el procés de descolonització de l'Àfrica, per exemple als anys 70, o, o altres experiències similars a l'Àsia, per exemple. No, és una regió eh, rica d'un país imperialista que és Espanya. No, no, o sigui, no, no estem parlant de la mateixa situació i això, i això què fa? Que de la mateixa manera que per exemple, quan Cabral a Guinea-Bissau parlava que la petita burgesia s'havia de desplaçar al camp del proletariat per fer la revolució, doncs aquí no està passant el mateix, perquè el procés independentista no està sustentat en la, en, en la classe treballadora, està sustentat en les classes mitjanes, com històricament ha sigut l'independentisme català perquè si ara anem a l'origen de l'independentisme català, tenim un partit com a estat català que va evolucionar cap a postures feixistes amb Josep d'encàs, el seny el senyors va dir, etc, etc. Llavors o sigui, si, si partim de la idea de que lo revolucionari històricament ha sigut quan la petita burgesia, s'ha desplaçat al camp del proletariat renunciant als seus interessos de classe per fer la revolució, com podem estar defensant un procés que és a la inversa, és a dir, que minories anticapitalistes que, eh, proletàries se'n vagin al moviment de la classe mitjana, o si sigui, el procés totalment a la inversa, no, no el procés de descens de la classe mitjana als interessos de la classe treballadora, sinó que la, les minories de la classe treballadora se'n vagin a recolzar el moviment de la classe mitjana, és, és totalment el procés a la inversa. I, i, i, i acabo, acabo amb això. Quan es parla de poder popular té, té, molt, té molta importància amb el tema del procés. Perquè el poder popular és una actualització de la unitat popular i del Front popular. i això històricament ha representat una aliança de la classe treballadora amb la petita burgesia, supeditant els interessos o sigui, els, els interessos revolucionaris de la classe treballadora a propostes reformistes, llons clar que des d'organitzacions de, que s'està defensant el poder popular que és una actualització del front popular estalinista doncs és normal que s'estigui defensant participant al procés perquè és supeditar els interessos de la classe treballadora a un moviment de classe mitjana. I ja està, simplement volia dir això. Eh, creo que en todo es muy complejo, ¿no? El, el, el, el procés en sí tiene complejidad tremenda en el sentido de también incluso intergeneracional, también como se han vivido otros procesos que para algunos vivieron y gente más joven que para nosotros un proceso como este es la hostia, ¿no? con todos sus pelos y todos sus comas. ¿no? Eh, la cuestión es como el, el, el, el espacio libertario intenta a veces eh, y en muchos casos de una manera frenética y ahí tenemos un portal que se llama Indymedia, que sirve bastante para eso, casi se podría cerrar porque eso es para otra cosa prácticamente, que es el bombardear desde la frustración el bombardear de la frustración también, ¿no? Y esto también es algo que hay que analizar. Es decir, que ¿cómo podemos participar de algo cuando somos reticentes? A que este proceso es un proceso que parte de la ala más represora que ha habido prácticamente en Cataluña, porque no la ha habido otra. Es decir, los que actualmente están comprando pistolas Tasher, los que están construyendo cárceles o los que están aprobando la reforma de la Activa, o los que están lanzando una ley para que los desahucios sean exprés, es la misma gente que te dice vamos por la libertad. Entonces, a lo mínimo la etiqueta sería esquizofrénico, porque la población está apoyando un procés, pero también desde un momento histórico en el que es muy complejo, es eternamente complejo, porque no hay nada más. Es así, nos hemos dejado arrastrar en mayor o menor medida porque no hay nada más, porque es que al final no hay otros frentes, más cuestiones concretas como la paz, o cuestiones que se han hablado aquí de luchas concretas, Pero en cierta manera es, vuelvo a decir, es muy complejo porque donde posicionarte en algo que hay gente que esté en tu barrio, ¿vale? Más allá que sí que falta un gran sector de, de la gente más baja, pero aquí también habría que decir que si esperamos que la gente más baja mueva una ficha, espera y vámonos, porque históricamente desde muchas clases más bajas han salido las peores fuerzas de choque, la gente de la extrema derecha no suelen ser a veces de clases medias ni altas y ahí tenemos la historia desde el requeter, el somatón, las SS, las SA, las camisas negras, la falange de la gente, gente de fábrica. Entonces también hacer como esperar que la clase más humilde o desproletarizada se levante. Pues la verdad que también tenemos que echar semillas un rato de que esto es muy complejo. Porque a la misma vez la emancipación no viene de aquel que tiene necesidades básicas no cubiertas, sino de aquel que las tiene cubiertas mínimamente, que se puede emancipar intelectualmente, políticamente, humanamente, bla bla bla. ¿no? Entonces quiero decir que es muy, es muy, es muy, es muy complejo. Para mí a, a día de hoy, completamente es completamente una bomba de relojería. Porque, eh, bomba de relojería por un lado, porque la gran mayoría de gente se está quedando a apascuas de nada, porque esto ya no va a ningún lado, esto ya es puro espectáculo mediático, que además aquí habría que leer a Wideborg y toda la sociedad del espectáculo. Sí, esto es un espectáculo mediático como nunca antes. Sí, el proceso empieza cuando el señor Artur Mas entra en un helicóptero en el Parlamento para aprobar una ley que le dio unibus, que es un recorte social, desde como ya se apuntada desde la mesa, que además esta gente en la que lleva a nuestra gente a Madrid, a la audiencia nacional, cogido de manos limpias, y hace poco había algunos por aquí de los condenados, en la charla anterior, son hay misma gente que hoy pilota el proceso porque ya detalles cercanos a nosotras sabemos su papel completamente de represión. Entonces, por un lado, mucha gente que se ve para casa, pues es un espectáculo ya increíble en el que cualquier canal que pongas o habla de Puigdemont si se toma un café con leche o un frankfurt, porque ya no sabemos dónde estás, si en Suiza o en Alemania. Un capitalismo atroz que sigue arrasando y viene apoyado por esta gente, como digo, eh, la última ley de desalojos pres es puramente del PDeCAT. Cuando le a presentar Ciudadanos, hacía unos meses atrás, pero a ellos no se iban a aprobar y a ellos sí, con el apoyo del PNV, del PP, del PSOE y de de cat bueno, creo que ya son los cinco, ¿no? con lo que está muy claro que sus intereses de clase están súper unidos. Estamos hablando de que ocupar con una denuncia en el juzgado irá acompañado de una orden de desalojo, se acaban los procesos judiciales. Y esto no va contra, contra los Ocupas con K, esto va a empobrecer todavía más a un montón de gente anónima que está ocupando a presión en lugares anónimos. Y esto viene de la mano de los que hablan de libertad. Con lo que es muy complejo porque a la misma no hay nada más que tenga como una connotación de algo, no hay de clase. También se suele hablar mucho de la gente se está politizando con esto, con esto yo creo que también estamos un poco fantaseando. Mucha gente que está en los CDR es gente que ha estado en batallas muy largas. Lo que sucede es que durante muchos años se ha ido su casa. Pero nosotros no estamos inventando el pan con tomate. Hay gente que está allí, que venía igual que de los 70, de los 80, de la movida de insumisión ha habido un montón de gente, que algunos son han por un rollo más paciflores como el PP de o el Olivillas o el tonto de Dave Fernández, ¿vale? Pero no estamos inventando nosotros nada. O sea, se está recuperando un montón de gente y gente que viene politizada. El problema es que es todo un discurso puramente abstracto. Yo lo veo a finales como algo abstracto y es donde nos diferenciamos. Que al final nosotros venimos de lo social y los marxistas vienen de la ciencia y la burguesía viene del, del PYP. Sí. Pero del social nos están arrollando y esto sirve también para arrollarnos. Los CDR no están parando de los ausos, en algún caso, pero ya viene la mitad de gente que se convocó el 1 de octubre o el 3 de octubre para realmente parar todas las reformas que nos vienen de la mano de los mismos que pilotan el Pluses. Y ahí donde, donde nos situamos nosotros como un sector libertario, es decir, ¿cuál es nuestra propuesta? desde una visión clara, realista, no dogmática, heterodoxa a la vez, para poder confluenciar en un bloque que ni siquiera se puede conseguir en otras fechas. Pero que esa gente que hay ahí no tenga ningún problema en matarnos, tengámoslo muy claro, muy claro. Sí, siempre pillaremos nosotros, siempre. Ellos lo hicieron hace cuatro días con el, con el Andrés Benítez en, en la calle Aurora y quedaron todos impunes. ¿Qué hizo el PDCAT? Apoyar a su mozos de escuadra. Y las cargas que había en las últimas movilizaciones de los CDRs hay cargas ya para matar a alguien. Entonces ellos vendrán a matarnos. Y ahí está toda esta pelotera de cómo podemos sacar algo claro de todo esto. Vale. Por ahí atrás. ¿no? Por ahí, por ahí atrás había alguna intervención. Sí, eh, vamos a priorizar un poco antes a la gente que no ha hablado todavía, si os parece bien. Por ahí atrás había alguna intervención, ¿no? Ya no. Aquí, aquí, hola. A ver, eh, Laitor. Si no, sí, ahora, yo estoy aquí. Ah, ahora. vale. Eh, <risa> eh, bueno, eh, eh, perdón, eh, si las intervenciones pueden ser así un poco más breves, guay, porque vamos un poco mal de tiempo. Gracias. Primero, habláis siempre del derecho de la autodeterminación, el derecho, o sea, yo eso ya es como un fantasma que no, no tiene sentido, ¿no? Yo precisamente porque quiero que tú seas autodeterminado no quiero tu derecho, ni te lo otorgo, ni lo pido, ni lo, nada, eso es un fantasma, no existe. Eh, después, eh, yo qué sé, yo no sé, pero yo la mayoría de la gente con la que me he de este palo eh, o sea tienen ese sentimiento catalán, otro fantasma, otra invención. tiene ese sentimiento de anáver a, a la yaya y me tomo el café en jet y me sento catalán, vete a tu casa. O sea, yo eh, eso, si lo siento, lo siento porque yo soy yo y, y mi familia en ese sentido mío, no en un sentido impuesto, una identidad impuesta que nos están comiendo por todos lados, de ciudadano, de ser... Todo, esto es un pari, un espectáculo que dice al compañero sin Twitter, esto no hubiera pasado, esto está totalmente predeterminado por los algoritmos de las máquinas estas que, que son las relaciones sociales en las que tú no te relacionas con la persona sino con el espejismo de esa persona, con, lo, con todas las identidades de mierda que están impuestas y que te crees que estás hablando con una persona de una manera y al final nunca conoces ni a las personas ni es... Tu pueblo, ni tu nación, ni es nada. Es un inventario, un imaginario que está todo abstracto y que es una fucking religión que está sustituyendo a la religión de siempre y que siempre es una religión. Todo, todos los movimientos, todos los movimientos de masas, todo esto es un paripé. No no sé, es que yo lo veo como que estamos atados siempre al colectivo, a las tonterías y con un imaginario siempre de lo que creemos que es. O sea, no conocemos a nadie de, de toda esta gente con la de la que estamos hablando que una república catalana que también... que no no le llame república no llamarle como una catalana o algo así o, o como una directamente sin catalana no sé no entiendo ya el lenguaje este que que está dentro totalmente para mí de todo el sistema que es una creación del sistema todo el lenguaje que estamos utilizando es como nada o sea como es como es que no sé esto es una granja humana y estamos utilizando la pala y el martillo para pegarnos entre nosotros es que no sé no tiene ningún sentido para mí el, eso la, la crítica al grupo marxista de embate que habla buena parte de su del poder popular no no se escucha ah vale habla del poder popular y bueno lo, lo, lo pueden tener claro pero lo lo más mierdoso de esto es porque estamos en, la, en una muestra de libro anarquista por si la gente no se entera y donde los anarquistas participan directamente en eso en el, en el supone en el cambio en la república y eso está ya incerto, cuando antes siempre había una crítica contra eso. Bueno, eso era una cosa precisa más que no, no, se ha, no se ha abocado en nada y todo queda, el libro solo no le desea un estado a nadie, parece que quedó relegado porque aquí lo, lo que más se habla es de, de formar el nuevo estado, que es lo que parece. Bueno, a mí me agradaria trancar una lanza a favor al CDRs y a sobretot perquè m'està donant la sensació una mica que és que no hi ha cap tipus d'alternativa. O si sigui, ho deien abans allà no, és que no hi ha nada más. Vale, pues si no hi ha nada, molt part del sistema eh, el de l'estada nació no sé quants. Vale, pues si no hi ha cap altra alternativa, quina, que, que estem fent, que estem fent una lliura en una mostra lliure anarquista, eh, Fantaaboar sobre com, com hauria de ser el món. Vull dir, o sigui, jo sincerament, o sigui, eh, jo si si, si, si si tinc aquestes idees és perquè vull canviar el món, i canviar el món vol dir enfrontar-se amb totes aquestes contradiccions, vol dir, estar amb gent amb la que no, amb la que no t'agrada, amb la que no comparteixes les mateixes coses i, i el cas és, dir, és que és una cosa totalment eh dialèctica, no? o sigui, jo, jo, jo dic les meva opinions, tu em dius les teves i trobem algo i trobem algo. O sigui, el que no pot ser és que estiguem aquí parlant sobre la teoria de, de, de l'alliberament nacional de fa uns anys, quan, quan aquí s'està parlant de que no de que hi ha un capital que és transnacional, etc. o que estem parlant del segle XXI on el feminisme té una importància i i quan no hi quan no hi era, a, als anys 40, per exemple, a, quan hi va haver l'alliberament nacional d'Algèria, per exemple, jo que sé o quan es va fundar la ETA, ¿vale? Llavors <ríe> és que <de> veritat. <ríe> bueno, va, doncs Eh, bueno, el que avui dia és això dir que, o sigui, al final em dóna la sensació de que que sé abans deia Nòstia és que els CDRs no sé què o no sé quantos, o són jeràrquics o tal i qual. Bueno, i de, i no sé perquè abans estava dient en plan de Hòstia és que el 15m sí o sigui, jo m' recordo moltes anarquises quan al 15m que deien hòsti és que això no sé què, o això no sé quantos, A la pallo mateix hòsti aquests són reformistes, molta penya ni tan sols apoia. O sigui, se parla aquí dels que dels CASs populars, però ningú posa o sigui, saber quanta peña afiliada a algunarcosindicat o a algun sindicat revolucionari. Vull dir que al final és que em la, la, la sensació, o sigui, deixem clar que és el que volem fer, volem canviar el món o volem estar còmodes dins... Uh, o sigui, o sigui, si l'esquerra el que vol és gestionar les misèries del capitalisme, el que volem nosaltres és sobreviure a les misèries del capitalisme. i No sé si el que volem és això, jo personalment no vull això, jo el que vull és canviar la societat i que la societat sigui millor, perquè tinc una vida de merda, perquè em pugen al lloguer, perquè tal i igual. I això en aquest moment ara s'ha materialitzat en forma de que hi ha una ruptura amb l'estat espanyol que en aquí en cap moment em dóna la sensació que s'està... O sigui, aca comença a tot el feixisme que està pujant des de, des de, les, des de les Espanyes i, i com no hi ha gut cap, cap reacció de cap grup de, de grups antifeixistes que sé, a Castella, a, a Galícia, etc, contra, contra tot això, però està criticant a Saco, el procés que no sé quants, I d'altra banda també m'agradaria eh, que si, si realment en els moments d'ara ens estem encara avançant de que o sigui, quan tenim a Artur Mas, que s'ha pirat de la política, que tenim a Puigdemont, exiliat a Bersebeón, que tenim a Junqueras, a, a no sé quants polítics, presos a la presó. Quan tenim el Baltoni, que també s'ha pirat, l'Anna Gabriel també s'ha anat fora. Eh, quan tenim a l'ANC i a Òmnium, que eren fins ara els líders totalment desca de, descapsats de, de, de la política, que ja no apareixen lloc i quan fa quatre, quatre mesos enrere eren la, la, única, la, la força de xoc de l'independentisme. No? avui dia o sigui intentar plantejar que és possible de que existeixi o sigui, si ha si, si ja des del passat amb totes aquestes forces reaccionàries i ara quasi bé impensable de que es creés un estat europeu liberal, capitalista i patriarcal, avui en dia la meva pregunta és: encara és possible, perquè jo ara mateix l'única força que veig que, que, que, que aposta per la República és o l'esquerra independentista, eh, CUP, etc i tal o dels CDRs que són super diversos i que no totes les experiències són iguals però hi ha experiències que són bastant, bastant interessants. Llavors tenint, tenint en compte que no només existeix aquesta força encara pensem que el procés és una cosa d'artormat no sé què o tenir l'oportunitat de fer algun canvi. Jo, la, jo crec que ara mateix, i ara mateix més que mai és l'oportunitat que tenim per incidir i portar totes les nostres idees allà. muy, muy, se oye a mí, se me sí. oye a mí o no, me, sí. tampoco. Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> que, nada, muy brevemente. Yo no, no sé lo que hay que hacer. Eh, no, no tengo una idea definida. Sí que me da la impresión de que la izquierda antiautoritaria va muy a remorque, porque, por ejemplo, lo que hablabas tú aquí hoy, yo es la primera vez que lo oigo. Es decir, el, lo que es el movimiento nacionalista, el movimiento independentista, mmm, la verdad es que vamos chupando ruedas. Porque lo que, lo que dice todo un sector de gente, eso mmm, no se entera nadie. Lo que sí oímos en la pelea entre demócratas de aquí, demócratas de allá, las consignas que se lanzan con muchísimo dinero, los espectáculos mediáticos, etcétera, etcétera pero lo que dice otro sector que uno sabe que existe porque forma parte de él eso mmm, la verdad mmm, estamos como fuera de juego es decir eh, diría que se está haciendo una, una utilización mmm, quizás con nuestro con nuestro pen plácito o, o con nuestra ingenuidad entonces yo Eh, diría que a la izquierda a, a la izquierda o al mundo antiautoritario porque ya me da vergüenza lo de izquierda eh, nos está haciendo falta una una reflexión, una reflexión, Es ¿eh? Decir, no estamos en el siglo 19, conviva la anarquía y muerte al Estado, es verdad que no es suficiente, es muy poquito, ¿eh? Es muy poquito. ¿Y qué nos piden estos tiempos? Estos tiempos nos están pidiendo osadía. Osadía. ¿Eh? Inteligencia y osadía. Y yo veo que no estamos a la altura. Bueno, ya está. Muy breve. Yo creo que... El positiu és la ruptura amb un estat que a part de ser imperialista i capitalista és feixista. Això és l'important, aquesta ruptura. Però hem de tenir en compte que aquesta ruptura, aquest moment cap a la independència, l'estratègia i els que porten al davant eh, és una estratègia que nosaltres no hi som aquí. perquè és una, jo crec que aquí sí que és cert que els anarquistes hi hem de ser en aquesta ruptura, però hem de ser-hi per denunciar la, la, la falsa llenament d'un estat, la fal·àcia de les democràcies, incidir i anar lluitant en espais nostres, cada més autogestionaris i alliberats, en el, en el territori i anar guanyant, anar guanyant i anar parlant de què és per nosaltres la independència, que ha de, ser una independència de classe alliberadora dintre d'un territori nacional, però això perquè si en cas que aquesta independència arribés a terme seria una independència, un estat, unes multinacionals que anirien a per nosaltres. Aleshores, amb això estic d'agord amb el que ja s'ha dit abans, que hem, hem d'aprofitar per créixer, però per créixer individualment, socialment i donar a conèixer el nostre, que és per nosaltres una democràcia, que és per nosaltres la llibertat, dels pobles de la gent i denunciar, aprofitar aquesta ruptura amb l'Estat, no per crear no per ser còmplices d'una estratègia que di en que et o certa, certa gent estatista o burgesa, sinó trencar trencarm això d'arrel i no fer-hi costat trencar d'això i ser capaços de tenir una alternativa real que serveixi paràriament també de tots els altres pobles. perquè si no, rebrem també nosaltres. ens hem de fer forts i créixer. Vale, eh, jo com intentaré ser ràpid. Eh, crec que també, o sigui, que ens hem d'acostar acostar a la gent, que moltes vegades les llibertàries estem mirant massa TV3 potser i veiem, o sigui, que tota l'opinió que tenim del procés és la que ens genera els, els mateixos mitjans de comunicació que critiquem i potsem hauríem d'acostar a les nostres veïnes i veure què pensen realment i parlar-melles, veure què estan els CDRs, parlar-melles, saber què pensen i a partir d'aquí decidir la gent no són els seus líders, és a dir, els líders de tot el procés independentista estan traicionant el, proper, el mateix procés, els CDRs eh, s'estan veient traicionats per tot arreu, per tant, d'aquesta traïció aquesta gent sortirà cabrejada. O sigui, quan tota la gent dels CDRs sigui traicionada per totes les cúpules, sortirà cabrejada. D'això, bueno, jo crec que és interessant. I per últim, o sigui, dos coses. La gent no és perfecta, és a dir, no podem esperar inserir-nos en un moviment social que sigui anarquista, perquè la societat no és anarquista. Algú deia que eh, això és una societat de classes mitjanes, ho és, perquè la gent proletària de debò s'ha anat a... O sigui, les fàbriques s'han descentralitzat, per tant, aquí vivim en classes mitges fins i tot la gent més pobra. Amb la qual les nostres veïnes seran patriarcals, seran jeràrquiques, eh, no podem esperar que la societat sigui com nosaltres desitgem que és. Si nosaltres mateixos som uns masclistes, una colla de cabrons, vull dir, Diinte dels nostres propis moviments, tenim les merdes que tenim, com volem esperar que la societat sigui perfecta, abans que ens puguem implicar amb elles. És a dir hemm d'assumir que la gent amb la que treballarem no serà perfecta. i d'això ho hem d'assumir. I l'últim que abans algú jo sóc d'ambat, no, ara no, no veig el company que, que ens ha citat, eh, bueno, Em sap una mica greu que ens tirem els pes pel cap entre anarquistes. Crec que no és la manera desitjable de debatre. No ens considerem marxistes, espero que ningú ho pensi. Eh, i només dic que nosaltres estarem al costat de les mateixes que ens insulten. No? O sigui, mm, nosaltres ens considerem moviment llibertari i si alguna de la persona que eh, també s'identifica com a llibertari rep ja ens trobarà, però crec que no és la manera de debatre i que ens hauríem de respectar que al final mm, bueno, és del debat al qual surt idees bones. Oi, sí. Bon, primer volia intentar reflexionar una mica perquè avui, a la societat que vivim ara, l'alienació social és absoluta. La televisió, l'internet, el Facebook, el WhatsApp, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La gent està molt alienada, no és una qüestió d'explotats i oprimits, és una qüestió d'alienats i alienats. I Això jo penso que tendríem que començar a pensar entrecar aquesta dialèctica i aquest sistema perquè és molt molt molt molt l'alienació que hi ha entre la gent. Llavors ja se per inclús el sentit del, del significat de les paraules i el significat de la història i el significat de, de, de tot. Avui en dia eh, eh, és un caos bastant generalitzat. Eh? Comunicar-se amb les persones és molt difícil. és molt difícil. Eh? Per una banda, això tindrien que començar a reflexionar perquè és nou, és molt nou. Això ve de fa 15, 20 anys màxim i és vital per poder transformar les coses, la comunicació. I si la comunicació és absolutament adulterada, tergiversada, manipulada, adulterada i alienada, és complicat, eh? És molt complicat. Per una altra banda, avui en dia el capitalisme, el neoliberalisme, la dreta i, i, i el Consejo de Relaciones Interiors, Exteriores i el Grupo Württemberg i la OTAN i els americans i el gran capitalisme internacional i bla bla bla, bla. O sea, els grans dominadors històrics dels últims 200 anys tenen molt de poder, sí. La socialdemocràcia, el reformisme està agotat en tot el en tot occident, això vosaltres ho sabeu. Que estem aquí ho sabem que la socialdemocràcia està votada. Allllavors, el món Occident està demanant una tercera alternativa. I jo penso que nosaltres la tenim. Ara, aquesta és la nostra tasca, la nostra feina, transformar això en un programa diferent, alternatiu, depèn de la regió, no és el mateix Estats Units, que Mèxic, que Argentina, que Brasil, que Espanya, que Grècia, que Polònia. Però evidentment, quan el capitalisme està tan, tan tan tan absolutament psicòtic, perquè no és un problema polític, és un problema de salut mental. Aquesta banda que domina el planeta són banda de psicòtics. De psicòtics. I la socialdemocràcia està agotada, sense idees, sense poder. A llavors, el món necessita una alternativa i jo penso que aquí a Catalunya, al Mediterrani, podem tindre la capacitat imaginativa la capacitat ho sabia que parlava aquí el compa d'intentar crear alguna cosa diferent i alternativa. Vale, pues, tanquem aquí en un últim torn de paraula de les persones ponents qui vol començar? Bé, la, la meva reflexió seria la següent. Eh, jo crec que eh, quan se formen aquestes, aquests debats eh, se posen moltes barreres que no estan de de conceptes, perquè jo crec que els conceptes els entenem tot molt bé, sinó de posicionaments eh, individuals o de grup. Jo diria que l'anarquisme històricament eh, sempre ha sigut el mateix, la lluita frontal contra el capital i l'estat. Com ho ha aconseguit? Com va aconseguir arribar al 36? Mitjançant, creant, mitjançant el grup d'afinitat creant xarxes socials, en els barris, en els jocs de treball, en el, en el carrer, en tots eh, els punts on eh, col·laboren eh, aquestes grups d'afinitat poden crear una base suficient per eh, enfrontar-se a la lluita del capital i l'Estat. Jo crec que això és la base necessària i sobretot i sobretot hi ha que tenir en compte que té de mantenir la coherència. És a dir el fi no justifica cap mitjà. El, els mitjanss deben'estar sempre en consonància amb el fi que es persegueix. Això és la coherència, i això és el que eh, tenim que tindre sempre en compte quan estem dissenyant qualsevol lluita. Gràcies. Bueno, telegràficament és, és, està clar que s'han de redefinir les categories perquè les paraules, els, les nocions, els termes estan contaminats. Estan contaminats per la història i molts dels conceptes, poder popular, democràcia, eh, estan totalment ja penetrats i ja s'han convertit en un prejudici, fins i tot. O sigui, la, la redefinició del que volem dir és la condició bàsica per poder, si més no, estendre un missatge entenidor. La... Això té a veure també amb la política com a espectacle. O sigui, el, el procés ha tingut un component important, molt important d'espectacle mediàtic, sense la televisió. O sigui, jo no haguera escrit el, a, això si no és perquè companys de, de, la, de molts països d'Europa i dels Estats Units m'hagessin dit uh, explique'ns que això és una revolució, tal, no? o sigui, el, el, la, el sobredimensionament i el ressò que ha tingut el, el procés com a fenomen mediàtic que no s'ha de menys menystenir. D'una banda, això, i de l'altra, la ritualització de la protesta. O sigui Com, eh, en sintonia amb aquesta posada en escena de la política com a espectacle, la ritualització de les espelmes... En fi, eh, hi ha tota un, una tradició del, del procés em, en aquest sentit. No? Un treball eh, de posada en escena molt, molt, molt interessant. Um, I per últim té a veure amb la devaluació de la política. O sigui La política, igual com hi ha una devaluació del capital en la crisi o de la moneda, dels diners, hi ha la devaluació de la política que és la forma social comunicativa del capital. Aleshores, en part s'explica aquesta espectacularització per aquesta devaluació de la política i bueno, ja, ja veiem que és una xerrameca insuportable, no? cada vegada més insuportable. Uh, pel que fa als TDR, mm, jo crec que hi ha un, una visió molt optimista per part de Raquel i d'alguns company, perquè per la meva experiència he vist que era bastant un pot i poti Efectivament hi ha molt, moltes veus però... Mm, Depèn de cada composició de CDR, el que tingui un caire més anarquista, autònom, anticapitalista, o sigui plenament convencional, o sigui, fins i tot per una república que jo vaig sentir, per una república on hi capiguem tots, incluent-hi les rimades, no? això ho he sentit jo, o sigui, no, no m'ho han contat. Aleshores, sí que voldria dir o plantejar quina és la relació de forces que té el corrent anarquista dins el conjunt del CDR. I per últim, eh, que ha sortit el, la qüestió de la solidaritat, no, de com efectivament eh, hi ha hagut una inhibició de la resta de l'Estat, del que, que se'n pugui dir esquerra de l'Estat, vers eh, el procés i sobretot la, la repressió el procés repressiu a Catalunya. Aquí em planteja un interrogant, no? eh, potser això té a veure amb el capgirament cap a la qüestió nacional subsumint la qüestió social que es va produir amb el conjunt de la dinàmica sociopolítica catalana des del 2011 perquè és curiós que hi havia una convergència pràctica, no dic tàctica, dic pràctica, amb, el, amb totes les lluites de les marees contra les privatitzacions. Curiosament, a Madrid van aconseguir aturar la privatització de la sanitat. El, aquí hi havia aquest, procés, aquest mateix procés, amb els seus tempos, amb el seu ritme, i... Pràcticament eren convergents en el sentit de desestabilitzar l'Estat espanyol, el seu homòleg català, per la via de l'administració, de l'administració, del dèficit fiscal i del, bueno, del dèficit públic i del de règim fiscal. Doncs això es va trencar i potser aquesta manca, aquesta inhibició, aquest silenci actual tingui a veure, amb aquest capgirament, amb aquest uh, abandonament d'un procés que ja, que ja no és comú, que és una altra cosa, que no s'identifica la gent amb, el, amb la seva reivindicació. És un interrogant. Eh... No? Um... Vare, és que, clar S'han dit moltes coses, una cosa que, que també em sorprèn és que eh, sembla que ens identifiquem, ens senyalitzem com a classe mitjana basant-nos en una anàlisi que per mi, eh, degut a l'evolució del capitalisme i, i també als canvis com la introducció de les noves tecnologies, per exemple, crec que hauríem de partir d'una anàlisi eh, materialista de la societat molt diferent per poder portar a terme una estratègia viable, eh? com comentava el company, que podríem parlar també de la de tercera via, <ríe> que també és una cosa interessant, però bé, bueno, um, això, no en plan, que crec que hauríem d'actualitzar tot el, tota l'anàlisi la, tota per realment poder portar a terme una estratègia viable i que en sigui viable. En aquest sentit el mateix, el, trans, el transnacionalisme, com afecta i com ha, com ha fet esdevenir, quin tipus de capitalisme ha fet esdevenir, seria, si sí, faria molt difícil que ara mateix eh, poguéssim parlar de quin estat eh, està, per exemple, l'estat espanyol, en relació aquí, no? per exemple, dins de la Unió Europea, en, terme, en termes geopolítics, on ens situem. Per tant, és un, és un, debat, eh, és un debat molt profund en aquest sentit, Eh, si sí més, sí més no dir que crec que partim la gent que estem aquí de les condicions materials suficients com per eh, declarar que patim una opressió constant i que formem part de no de les opressores, o sigui, no només de les opressores, depèn de qui consparem, però que patim opressió tant del capitalisme com del patriarcat i que per tant tenim la legitimitat de tirar endavant lluites d'alliberació i de classe, claríssimament. És que a vegades em, em sorprèn també que el fet de que eh, ens creiem classe mitjana faci que caiguem en, en la inacció i això crec que és un error que parteix d'una anàlisi que ja hem desbordat, això per una banda. I, i per últim, eh, deixar clar que totalment d'acord quan em preguntes, eh, o sigui, totalment d'acord en el sentit de que potser és hora de que busquem estratègies conjuntes des de l'esquerra anticapitalista per veure en aquesta situació que realment podem tirar endavant, perquè si no és exactament el mateix. Tornarem a caure en aquella inacció, no passarà que ens trobarem un dia, perquè sí, amb una situació idònia, amb una revolució idònia que des del minut zero compleixi totes les eh, condicions subjectives i materials que nosaltres volem i no passarà. Llavors la pregunta és, davant d'aquesta situació, nosaltres què podem fer i què podem fer amb les companyes que realment no vulguin un estat-nació? Eh, és a dir, sóc d'en i jo no vull un estat-nació, jo no vull un estat de cap tipus, jo no vull un espai que acumuli poder, jo no vull un espai que, que tingui el recurs de la violència i que segurament serà una, una eina indispensable pel capitalisme i pel patriarcat. Com ho fem? clar però el que no volem tampoc des Bat, és caure en aquesta inacció pel que estava dient fins ara. Per tant, a la, resposta, a la pregunta de eh, quina és la correlació de forces del moviment anarquista dins dels CDRs, pues, per desgràcia, molt fluixa. Una altra pregunta és què és el que podria haver-hi, quina podria ser la nostra relació amb els CDRS, quina podria ser la nostra relació amb, amb tots els, eh, els espais oprimits d'aquesta societat perquè ja no és només de classes sinó que també hi ha moltes interseccionalitats que podrien treballar. Doncs pues fem-ho i ja estarem encantades. Per tant, eh, en aquest sentit, per últim dir que, bueno, això que en la revolució ens haurem de trobar i que espero que sigui aviat. Gràcies.